Rugăciune pentru trecerea prin poarta iubirii în taina iubirii. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina iubirii, prin cele patru porunci ale legii iubirii, spuse de Fiul tău cel iubit, nouă ni le-ai descoperit. De aceea, prin proorocul Isaia ne-ai zis că pentru noi le-ai pregătit. Pentru cei ce nu sunt ucenicii Domnului Isus Hristos, le-ai pecetluit. De aceea, mintea noastră, care s-a urcat spre unul cel mai presus de înțelegere, s-a umplut de iubire față de El. Ai așezat în noi calitatea de a putea iubi. În gradul culminant, prin taina Sfintei Euharistii, când ai pus în noi o părticică din sfântul trup și sfântul sânge al fiului tău, prin ea ne comunicat o iubire care cu el ne unește. El este supremul izvor al iubirii, este supremul subiect vrednic de iubit. De aceea, prin Sfântul tău Duh, iluminările cele dumnezeiești ne dăruiești, când cu frumusețea ta, cea mai presus de minte, ne uimești. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc! Te iubim și te mulțumim, fiindcă nouă, taina iubirii, ca ucenicilor Domnului Isus Hristos, ne-ai dat. De aceea este plină mintea noastră de rod, ca în minunea, cum mreaja plină de pește, Este plină de rugăciunile pentru neam, pentru frați, încât își iese din sine, așa cum Sfântul Apostol Petru în apă s-a aruncat și Domnul l-a salvat. Noi, ca să-i salvăm pe cei adormiți, din întuneric am încercat. Sufletul nostru pătimește o uimire mai presus de înțelegere. El, în oglinda conștiinței, vede cuptorul cel de foc al iubirii și stă ca o lumânare în fața porții de foc, arzând ca de o mare sete. Vrea să trăiască botezul cu Duh Sfânt și cu foc ca un dar Dumnezeu de negrăit, Ca semn că în biserica sufletului nostru Duhul Sfânt a poposit, Căci Tu ești din fire vrednic David. Numai Tu și Fiul Tău cel iubit, prin legea firei și a ordinii tale, Dumnezeu. Toate cele bune și frumoase pentru noi le-ați pregătit, căci tu ești cauza, rădăcina, ființa noastră și fără tine nu putem fi. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina iubirii ne-ai binecuvântat. Să fim liberi! Deși de tine suntem legați cu un dor fără de margini, De tine la nesfârșit ne-am apropiat. Sufletele noastre cu bucuria, pacea, frumusețea, lumina și iubirea ta le-ai chemat. Căci sfârșitul legii este iubirea, ne spune Sfântul Apostol Pavel, Și tu tot așa ne-ai învățat. Pe poarta dragostei dumnezeiești, prin harul Domnului Isus, în odihna cea veșnică, aleșii tăi au intrat, cu dulceața cea dumnezeiască, sufletele sfinților tăi le-ai desfătat. Să împlinim rugăciunea fiului tău încât să fim una, ca să trăim porunca, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți, fiindcă tu, Tatăl Ceresc, ești iubire, de aceea pe poarta iubirii să ne intrăm nechemat.